alaka UN development agency س for the region and طويل طويل طويل دا وی رای دا وی ما دا کټکټی کله ته چي دا دا او ریډلي او ری او ریډلو تشولوب نه بلاګي او به کوڅه ته ځاسه وبون لګیا کړو که شو لګیا او لای مزدار لارې لارن دا خپل کوم سال نه شي دا بلنه مې د چې ګندوي باندې نه ار سړک ودا کور ولې پیدا شوه نه راځي په تربيت کې را شو تربيت یې سپې ګندګړي وړي وګړه سه نه دا وره شي دګیا ای دګیا خپل فلسفي وای موږ تا وځي شي او یې شو او هغه د خپل ځده بلاسو موش شه تنم لته لیبل کړی وی پره څه دې چې له دې یوې شاته نه لګې ورپښېږي څه زیږي ورځ مځګه له بس همو شپږ داغه خپل داغه چې کم خبري وي هغه بس دا, دا وشي بس دا نه نه به چې دې ورې دل شروع کی به دا ذهن کولاږي دل شروع شي به د څه په څیر په باندره او دا پټ نه خو زهمه فری کېګیر شویمالې یر شو م نه په مسلمانی بسده رن را شي د ریادان طال را ولی مسلمان شي په د طال غان کې دسی د پرتیب داې چې ته به خلکوه کې د غ کل بل د د مضاد به خلاف ک چې لکه د مضز تړخله زنه لدیه شنه خپل لار هم بند خدای غل لار هم بندي چې سالته منزوری وه خو دا فوجي سيبه موږ باید تاسو ته ټوله د دې ټک ویلا وره دوه هکې نو سره عاملا او چا په دې تیری ګرداسه بیا هم دلم د دپجه با کې د ځوابونه ورکول د دې بازار نه کېدلی و راځه نو ما ته ځنګ ټیکټیکس دی هغه ما څه جوړه ده ایس د دې ایریا د صاحب کرامه چې دا ټیکټیکس دا ایریا چې د پلانینګ دی او دا ایریا چې د لا پزات کینو لغري د ټول د دې د لانډلجیا کی هغه ته یو په خپل چې ترتیب سره باندې زما خپل او دوم صاحب کله <سؤال> په پټه ستوری او کمل مصیبه باندې سره کړې لا hội کنه کومه خبره کړې ترازی کنه خپل چسي بهر نه ایست کړې هغه وروړي هغه حالات سره راځي چرته وخت په کلی چا سره مرګرته کړې چا نشي موږ ذکر کړی مې دی کټلې راوي خپل پوچې کړو ورور شې چې څنګه چې سره د په پراتیری دا هغه پېکګراوند ورونه کې د ډیسکشن په کبری کې هم ورتا وایي چې موږ پریږره چې کله یې چې غنېږي راګي دي ویلګي چې غګي لګي غنېږي نو بس لګیای یو خدای دی ګړې دی وی دی لګیای خبرې کوي کوي کوي دا چې څومره فلسفي وي څومره وي هغه ټوله بس کومي یو کا یو رسکو ته شه ته غوهر وکړ ته چې ته دې نه ته مېش کې ته شو ته په کال کې ته شو نو بس لګیای پستهونه به دغه بسره فلسفي تکرر نه فسومره زما ناريزه چې ټول بس ختم شي چې هر ختم شي دا بس په ذهن کولو چې هغه ارسو سوي په چې بیا چې مونږه فيدبیک ورکړو شروع کینې بس بیا ذهن کولوږي وچاټي په تر ترتیبوم کې یالم کې او دا غره یوه چې بس په اولنه ورځ مهجر څوک سره موږ ته کلرنه کولای مو موږ غنول او په پاولځل غریب راغله دا فشار وړ د یو سټډنټ په ډیره مینا ساتي زم د دعوته په سلسله سره مرګوريږي وکلم دا خپل کلی علاقه خپل متبر خلک دي برکی فهم دي دا او ډیر سټول له خپل د یورمورو حیثیت ول خلک دي از دوم را جسته بیتر دالک و او دوم را قیاجی زیده اما تعلق ساتی رازی اگو پیی دا مشروع را دا چا فوج کردی میجر دی او پاول زل راوز که او پره او نو چې پاول زل راکره او پاول زل راکره او نو اندور او نو بحانی جودی که خلک لکنه اللہ تعالیٰ زرگی نو بس په داغه طریقه باندې بیاږي چې ډېرې چې هغه سره هغه د د الله د رسول اخلاقونه نو بیا په شي ويش داداتل باندې شي هغه لاره باندې شي ويش بل به د موږ خراب دسپيډي کنه د دې دې دسپيټي بیا هغه نو لكبس هغه چې ار سنگ دې دی خو وسهابه چرسه اغودي خلک زمون پزیمه بچي زمونږ پزیمه باندې الله تعالی او موږ خلک بشرانو له بولی چر څوکرې بچي غاړه خو هټه چې دا روته به د رکاوړ ذریعہ نه جوړيږي اغه دا, دا پاره به انسان دا پاره به رحمت ذریعہ جوړوږي چې هغه راشي کيني او ګزوم ومشهر از رسولانه سی ابراهیم الله علیه به مکمل ومکمل دهریبا را بلو اب عمر از پمینه بیزان سره کی نو له چا غانی روتا غانی ومټا یا نه خوراکونه په کولوا بلګیا او چېږي نظر ډیر غټ فلسفریہ کتابونه بی ویلو میډیا به کتلوا مسلګیا بو دا خپل فلسفی به بیلو مولانا سی ماشالا ماشالا تک لريزه به لوکو او که باسمونه سره باوریده مده په لګیاو تشهدو او په اجر خبره او غنېدو به بس مانه چې افتدینه وته ريده سريط خپل احساسو شو چې دا زپکم ترتیب او راکم خبره ما هو تخپل ځان دې سريط باروند کو تر کې د لحاظ سره او د جذبه له سرخمه د دې مخ خپل ځان باروند کو دا غو زه کما چې سکه دا بالکل ضروری بیا به را لمو افته به د مولانا س به ورېدو چې افته به مولانا س به په دوانه په دفتر راځي نو خو کار فلان چی نه مونږ خو د اسلام دایره نه به ور مو د هریو دا به چل کیږي ډېر به پریشان مولانا س ورته پګنداش نه بس بچي مسلمان شه تاسو په مينې به ور نه بس مسلمان شه دی کی بز دوتي کی خبره باز بچي مسلمان شه اول عصره په مسلمان کې کلمه به وره بسره څخه نو الله والو ترتیبي جدا دي هغه شاو چرچا لار بندول نه دي پکاره چاله تربیت نه پاتې نشي جو بزرگ تر شه هردا پیر capability سی د نشمندې سلسله بزرگ چا د سیدمو په پاپیر کې ابلې ما شهورو په کوهاٹ کې د دغه ته چیزی د دی تند اړم ته چیزی کنه د غلطه کې مزه رايي ده زاده سی بزرگ او چې بزاص سفر ما فر کې جون تیر کړی ده بس نن دلته کې کړ انا بلجه سفر ګرځې دوه دې کې کې ناستلې و پټه وشت لاهو کو چلتلو په کې یو کس ناست دې هغه کس په تاسو چې په باكونه تاسو شواله سالې وره چې اجازه سره سي په توجه کول نو کاشې شپږ زیاتول ویزټلمه بل ځای ته ويده هغره سره پلاره کې پټه نشته چې د مولتان پر لاستیشن د با اوت پر ريستریشن کوشو ویزټومره به چې هغه خپل سفر کرا په ځای پر خزرمر کا کې را کوشو یچو مې کتل دی نو مې بهر و پاسرو و ته به و اخو غوړم سړی نشته یوه بس پتو کل د ښار کرمان شمو په کوسو کې زم زم زم او د جمعه دی او جمعه ته و راغلم چې غوړم یزره سپکې ناشته مې بسی دا و راغلم ور سره کې ناشته خبرې اترې شروع شي میه مانته پوس کیچې ته سو کې سوخ نه نمونه ته وې بیا ما ته وې چې ته خبره اتر ما ورته وې چې زو خوجي کاډياني هغه کاډياني یاره ته چې چي بچین او اخو کافر هندې می بابا جراته چې اخو کافر هندې می مر چې بابا جینوبیا می مارته نی بیا د چې با چې ته کلمو وی مسلمان ش می مارته چرکه ور مخ کې کومه ته کلمو ویله او ما کلمو ویله توبه تایب شو وی بصره علی ذکر را کو چې دا ذکر کاوه بیا بغورو وی زیرو رخصت ک منو زې نعمت د بابا ن را ته د ځ پتهته نره ته د کلی پ ت د خو چې زغه دغه پوورم سبق پورهم شپ می شي اد میاشت شوو ک چغ ځکه را کار پوور کوم چې بورو چرته سررته یو ځای کې با باجره سره میلا چې سبق پوره کو با بعضره سره یونونه یو ځای کې میلا شي چې زورر سبق د پوره شو هغه پو شو اوس دا به مکېده. دا به او بیا بابا جی با با بابا سره به نه و حتی په دي دي باندې دا غي وفات وختم نږدې شو هغه شوې بی بس پیاراله ماスメلا او شم سبق تربیته پوره کو مال خلافت را کو او غ ذکر اسکار ته حواله کو شو ان تکي دابه کې دفن شو تان اړیم سر پاږي د دې سره نوم امیر محمد نومې خېواله د چکم کاجانی نه مصعبان شوی امیر محمد او د کادری د نقشبنده سلسله ډیر کامل بزرګر پیر شوی او د دې اخیر عمر کې دین بسونه غره غره زېدو اخیر عمر کې د پیر مسرط 60 د دیواله شپ سره 180 70 د دې سره پکور کېږي تر مرګ پورې به دې خدمت کړې او د کارو نو شاسې د ورکوټوالې نه تربیته په نکش باندې کې شوې ورو بیسیکلی هغه نو شاسې بچکل کې نهسته نه غو په بادشاہګانو ورو تک نو سره د نشته ته د دې ټول کار په بادشاہګانو ورو تک هغه بچکل نهسته کې ته بنا سره د بادشاہ ډاډوالو داسې د ماشينو شاهي تربيت ترتیب وللو خو ورسره پروت او بخښنه ما ته ویل د به چې لا دکې ماې مړه شوي دي بره ک نه تکې و ګړه وه دا نچ بندې سر سری داره باشاګو دلته بهبا ش چلی بیا ټول تر بیا تهري شوي